بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلمی وما استرون ما انتبینیمت ربکب مجنون وینن لگا لا جرم غیر ممنون وینن لگا لا خلق نون نزول کے دوئم دے اول سورت اقراب بسم ربکر الذي خلطنا دل شو ادوئم سورت دا سورت نونو ترتیب کے اتش پیتم دے وش پیتی سورتون مکتیر شو سورت مقصد تحزیز في تبلیغ تیزوال اوار کول چه دا مسله چې کم صورت ملکی تیرہ شوہ تبارک اللذی دا پا بادره او رسول صورت کے تحذیر چه او حالت تا مشکیم بیانه چه چاہ نظر نیاد دیگر اللہ کرے دیگس حالتو اور صورت کے اس بات تا نبوت لکہ دا مسلح چه کئی نورت خلق لیونے وي چاہ چه دا مسلح کا چه باباگان سنچ کولے بغیر د الله نه برڅوک مالک د نپې نقصان دی نو خلکوی لی بګال سر دانندې پوونچي پ که به پړدي دا الظام پل لګي او دا ممسه ېره ګرانانه ده چې تو دا وای چې بغیر د الانانه د بل چا نه در وکوو من نهته وکوو نو دا مسله د ډېره ګرانه نو وې تیر چې تی والقل نون د اشاید یا قلم اوچلی کی قلم جمع ارارا پید باز دی جنس شاید یا قلم اوچلی کی قلم اونا پسشاید دی نیتا دا اللہ پا فضل لی ونی دیتا تا لی ونی وی قلم دو قلم دا حاکمانو که حاکمانو تا پیش کی نو اغا بولی که چلی لی ونی نره قلم دا قاضیانو فقائی شب تا اوکوری نو لی درسنوی قلم د طبيبانو ک طبيب لاسونی سي نارغوولې ونه نه دي قلم د مورخینو تاریخ ک با تازه سرې ونه نه وي د دیوالې ونه قلم د فقها کا فقيح او ګوري ونه نه قلم د علما قلم د رحمان مطلق د شاهد دي په دې خبره ته تل ونه ني یقینا ته تعالی را عجر دے بے صاحب تا مسئلہ چطبیعہ نے پیغمبرہ نقرآ بطالب دنی صادر کی ایقننتا فصفت فکوئی اوچت اوچت خوئی قرآن کانا خلقو خلقو قرآن تا قرآن خیق اا قرآن خل دادلو خلقو کار دے یا ترد شرک نبوینی دیکھ پلانجام او بوینی تک پلالت تبا اوینی فسا توب او بوینی تقبل انجام چه خلاج ندر کئی او بوینی دیکھ پل انجام چه کمیو لیوانیو المفتون چه کمیو لیوانیو کمیو پا گن کے پیوتے ہو صحیق دیون المفتون چه کمیو و معذب شی سباب اپتح لگی چه پراہ سزا چالا اور کئی کمیو با سزاوار شی دیتا تاوی چه کی او سر د لاان د م وړي دد دوې چې سبا سر د لاند دڅوکه ماسیږي یقینه ته خپ دی چې ختا شو د د دا الله نه د الله د ختا شو م بیا نهکه مننسته د غیرله وکهه الله خپې په کو چې لاړو مندله نو نه د مکذبینو دوس لړې ک نرم کې نرممی کوي ا دو مومنا دا قزم قرن کی دلیل ا ب جو انکه پچوغلای منه کوونکی دا توحید یا تم کې ګناګار بدجه به ابی ولدل هران دایچا تاوی کله چې تدا مسله بیان کې نو تا کبراشی خیرقا نو هغه به وای له نرمۍ ته او زره متشدد میا طاتب نصیحت کې چلو نرمیو کا گزاراو کا وقت دو دوست لری منکرین لاؤ توت هنو توت هنو دانا نرم تیل قند نرم شه که نرمی ہو که شو مونگو تادا بدر دنو وئی لیوانی بدر تنو وئی خوط دعوی چه سوگه کئی نو کئی دے چه نو کئی نو کئی دے چه نو کئی نو دکھئی لس صفات خئی دا چه وئی تسختی که یو سره دا مسله بیانې د الله دی کتاب ایا سړی دا الله څنګه بیانې خپل ورته توي ته سختی کې نو دی ووین کې ته خدای له صفات نه نه کوم چې وای دا تشدید زکل کلوام ولو کان تشديدا بیانو کتابي که ته تشدید دای چې قران خیا ولو کان تشديدا بیانو کتابي و از هر قول من نبی محمدی او د سنت سرګندولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار داسې کوي دا سمه کوي دا غلط دی که تجدید دی فانی بحمد الله ربی مشددون روز خدای په حمد سره به مشدد دي علی نو شهودان وشدو کله مشدی تاسو ټول ګوان مشدد دي تجدید دې ته وایي چې قران او دا ته د دې دا انګې د دې نرمیو کا دا نسيت چې کای دې نرمای قران د ته دا ولا تې کله حلا فين اول وي فلا تعل مكذبین مومنات درو جنو دا, دا بیمانه درو جن ده د الله په څیر درو بیان ک په بدرای سره او دا لذي کتاب تک ذيب کوي چې گزارا کا یو دا مقذب دا نرمي دا شيخ چې یو کانر مقوده تپراوي مقذب جواب زمټي حلاص قسم کون کې غلط پر قسم خري ال مقرب الحلاغ هغه درو جن بېمانه قسم کول اذن صفه مهين ذليل ذو وذليل د خ라이 کتابو بیان نه مني کې او صلوم صفات حمادن ایجوزه پاک قرطو کې دا خاطر توې دا ري چې مسله بیان نکي نو ته چې دا نرمي وکړ نو دا ورته کې اې بیانې یا چې دې په بازارای مسله بیان نه نو ته د څه بدوې مجنون صلوم صفات مشاین ملامین اڅغلي وړي خلق پاره ای دا مسله بیان کی نظر بلار شي من باباگانو تبوی سیب زمن کری که یو سره پیدا شویده او او ای کدا منخ تیولا موڑای چوگری بورسید او شپاگم من ناین للخیر منک اون که دی دی ایمان شپاگم او وم موتا دین کل ایدال لامات اکرا اعتدائی اکرا او اتم عصیم سخم مجرم دی خان دا د اسم دا مجرم ده چه تا تاوی کلونه نرمی که وقت ختم او طلن بعد او طلن پا جبه ده ستا پا جبه دانه پروزا تسوائی که نرمه مسالهو که بیانوما اب بعد دالک ازنیم اپس دی صفاتونا مشهور ده ده شر یعنی ده حرامی الحرامی دا چه تاوی؟ یہ اور سڑے مسئلہ بیان ہے او ایدہ متشدد دے ورتا ہے ذکر قران کی کرے مو قدا توحید بیانم دارلا صفات اور تا قسائی نے مردہ سے گی استا لا صفات کی موکذب حلاف مہینے حماد او امنان الایمانی معتدل عظیم خانی اور طل بچے الھرانی دا اساس事实 دای ته تا وی چې اوسਰੇ مساله بیانې ابله ورته نرمیو کا دیو جنا او تلن بچوبه اپزنه لاراني او دیو جنا دیو نرمیو کا جما کان تماله زمنوک ماتړه وای ګزارا کا اصل اچول سه شی پد زمنه آتونه نوای کیسه د بو جوان دی پرد سریه زر دې چې دا بور کوم زلا پښون دا شون وړه دا کم اولته کور اول به شون ټیکم زه مورا دې اسپا اول به شون ټیکم دا چانه یو ایدا مسله وای متخذری وای زر دې چې دا بور کوم زلا پښون انا بلان اوس مثال به ني مونږ مې آزمائش لکه مونږ چې آزمائش کړو د باوالو ته په پالیو ګو ته پریکو واثار اساس نه نکړه مرا په دې یادا درپن ا دوی وته وګور دا باغ پشاند ختم شي سریم پرکړشه نو وا دیو کثار چې زایق خپل فضل زګه خیته زو پری کون کی ګاړ او زایک لار شو راغئی خپل فضل زدی إن كنتم صالمین سلیم په ته وای دا با پښاندش په توت انې سپکین او سلیم پښاند ورایې لکه وریز پینې نو دا ري داګه پرتا علي په علي په سن لري پښاند ورایې ته سپینو نمه ویو وی نو आवाज کو څار بازی باز تا سی आवाज داو څار کئ په خپل فضل باندې باط دی کئ تاسو پری کوم کې میو لرا شو نو ال کلا چوریدو دای دې باغ لرا نو وی مونږ تاسو ارګرم با پدانلې مجه سوچ یو ک نو وای مون مارو مچیو با پتل دې څه دې دې له ډوښه نو يعلمنده دې نوې لوما تاسو ته چولې تدبير موږ وکول نو وی پا دی پاجر عبد من ظالمان باه مناقابل کي لایست سنن ان شاء الله نو وي دي موږ وایو چې دا ان شاء الله المستحبيو پتر دي صحاب ادب نارايجي فقره کې ثواب دې پنو کول کې ملامت نه نيشته نو غي اعذاب څنګه راځي په پتر دیسنه دینه آیات سره دی قالوا تتهم الم وقل لكم لولا تصبحون بیا بقا دل قالوا تتهم الم وقل لكم لولا تسنون دا ز پکارو ما تا تلیک انشاء الله وای ان انشاء الله انه مراد صحیحه کلمه تمجید ستا وهي كلمة تحبيدوها يعني الحمد لله <تصفيق> كلمة تحقلوها لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تستثنى ستوى لا إله إلا الله هذا معنى هو داشت ولا استثنون نبقل على قلارتل او قرده ده قبل فصل بانده حرج فصل يعني او قرده ده قمناك مسکینانو قدرت والا کې مسكين باندې راځي نو کرا چې وی دې دا باغ چپو چا چړي نو دې موږ تا شيو دا زموږه خدا زانه لري و چې سوچ یو کړ نو وای موږ هم حرم شویم نو واحد دې او تاسو معقل من ما تاسو نو ویلې ولې الله پاس غني ما تاسو دې او الله نظرته لولا تصبيح سبحان الله ما تا سنوي دي کې الله پاک وګړي یو تر شریک نيشته نو چې کاځ پاک د راز زموږ امنګو زالمان مخکې صورت کې بيان شل برکات شو صورت مول نو دي صورت کې د مشکين حالت ذکر کړو چا چې شل فل برکات کړې دي بل څا نظر نياست کې نورا بغداد شهر صورت تر مور له غېده من مور له او خامخ لا فر اندي وای نو وې جسور کې وې دای پاکی دا رب الله یو ملایمان مقام شو باندې په بازو ملامتون کې الکا قطایې کې د بابا ورته قوم تایې کې د بابا ورته قوم قاړې دې حلاکتن للام سر کشو حضرت رب دومګا چرایې مل لا ورزنا مونږو صلا تو ګرځې یو الله مددگار دې مونږ په ځای سور کو د بل دانګه دا سزا د مشرکین سزا د مشرکین په اخر کې دا ولر کا کې نه پويږي هم ته کانو راځه کا باغونه د نه متی نو ګردو مونږ کی په شان د مونږ کو مالکم سوشتا صلی الله مشرکان موهدی نه کوي څنګه په دا فیصله کوي تاسو الله لښته کتابن فيه لګ دې پدې کې خدای لیک را لګلې چلو لې اګه لیک لاله خدا دعویر ہے کہ شرک نزو ای بچکم عطا ذو دی پا دیلکی کہ کوئی قرآن داخل کے لئے کتاب بکرائی ایہا دیلالا واعتی دیمونگ باندی پورا رسون کی تر قیامت ماو ادا کرے چیزر قیامت بزدتا سو بچکم عطا ذو اللہ دی آگا کوئی تاسو زاندہ خبر کوئی تپو زکا دینا کمیو دی پا دیزمہ دار ایشتہ دیلالا شرکان دار لاسران نراو دی اوشریکانند خوای ګریشتوی راو کنه کومبا باندې یا کار چې برمته به شي پاندای نه سړی چمنډه وي دی نو پنسر اخی کنه ته غم نه لري اگر 70 را زیاده که چمنډه بو وه ابله لې بچي پتا سي چې نونه بولا دی تند ټوله شي منافط ته ته کې دی چبللجو چې جو تا دې ظالم چې دا نه تابیدار شي دنیا کې دې څاروي چې الله تابیدار شي نو په ما اوس چې دروږه نتيای کوي په دې بیان چې ما بیان نو کو د بل چا نه درنیاد مو کوي ابل سوتنو شری کوي رو رو ته ته لای چې نه پېږي ما دلته چې ته نه صبر راغلاسونږه اموله تر کوم دی را تدبیر مې نکله غالي دینای نو دایځه تاوان نظرانی شي دي په دې مسلې ته وغاری کومه ته بیان ورته کړه آیا دغه غیب شته چې سبب دی نجاته همي اځې به نو دای لیکون کړي نه فیصله کوه فیصله درپتا امکېګا په شان یو نو تنګو مزان چاغه تان چې جوړې په عذاب راو نه کې پدایي چې قوم علي عذاب رانه شه نو دړې تنګ جوې ذنبل ملکا یا کا جاجی د ګل د تا ا دېغم جنو کنه مونږ لا درا فضل الله نو ورزله شی وو پډا غ باندې بدن ټولو بړای شو پوکلا پی وان بتنا علم شجره میتین چې څنګه میوږو نو کجو پان په تاسو دی جا چتر ا دې بوخه پا نو ورکل د لرا اټیبال مذاری خدای د وختونه ورکل زمو پیغمبرو اگر دولیو دوختنا دني قانونا او قريب بي کافران جرهي تاسو ترګو ظلم سري د تبري برګي کې کله ته لا مسله بیانې نو سترګو کې لري استر کې پوهه تاره او کی ايده بابا غانو বজوي ظلم سترګراف کل سترګي برافقي عتابه يري او دا کينارې د عمل نه دي زړه کې غصې نو کل اوای چواری قرآن، اوائی دیلیوانی، انده دا قرآن مگر د مغلوقات، تردیب شا تبلیغ، او حالت موسیقینو، موسیقین.